Таким чином, залишалася одна і то найвірогідніша версія – боротьба за владу всередині організації. Але тоді виникає кілька моментів, які не вписуються у цей варіант. Розмірковуючи логічно – Людина, яка б ризикнула усунути Андрія, мусила спочатку забезпечити собі можливість захоплення влади, навіть силою, якщо в цьому виникне потреба. А вже після цього прибирати щербину і, скориставшися анархією, яка б після цього настала, швидко оформити своє лідерство.